Absurdo puntio bat ikusi izan diot beti, atzerira joan eta euskaletxean babes hartu behar horri. Australiara iritsi berritan, Sidneiko euskaletxean, tolosako babarrunak eta ibarrako langostinak jaten aritu ginenean sentitu nuen kontraesanaren puntu gorena. Kontrabandoko babarrunak izateak, hasix karameloak bailiran ezkutuan eramanak xarmatu zuen otordua. Besterik da, derrigorrez edo bizi beharrez doan arena. Euskaletxeek zirkuloa itxi behar dute irakurri genuen lehengoan. Emigranti... Endaiako mediateka mukuru bete daak elarre elkartea kantulatu irakurraldi publikoa zuzenean jarretzeko. Hortengo egitaldian maialen lujanbio berso berso eta idatziak izan dira irakurgai. Guztieran laarogeita amar lagun baino gehiago holtzagainera igo eta testu bat irakurri edo kantatu dute. <gülüyor> zion kaletan zela jendeza de. Maian Lujanbio biziki pozik agertu da irakurraldi onena antolaketarekin, eta momentu batzuetan lotxatuta ere sentitu dela azaldu di.a eman zean euski ba, ba pos eta hore eta lotxapunju bad hai ez aspaldi e, proposatu ziaten, aspaldi izen honekin lanean bad. Ba, ia urte dute igual Eta... Ba, eba, unetzatu bueno, hori ba Eta, hola norbetek irakur edo berrizkanta garritzat hartzean nik indako berxo eta testuak eta... Eta bueno, edarra da, ta bai, bueno, gero bizkaia batean dauka <laughs> bat ere ematen du, ez? Nor bere lanak beste nagotan eta kontestuzkanpo entzute honek, baina bueno, oso gauza politika egiten nahi dea eta bai, ba bai, bai, gustora pozik. Ba bai, egia esan, ba pesak hartu ditut testuekin, batzuk ez nitu erekozoitzen edo nonguak zian edo noizkoa zian eh nitzan gogoratzen da, sor hartu dut eta bueno, gero beste zenbaitek e, bai, orre, Gazte, eh, txu, eh, lizioko gaztek eta beso espreske batzuk ere oso oso modu edera kantatu dituzte, eta bueno, egon diola, kauza bereziak egitean, eta... Bai, testu batzuk ezautzen edo gogoratzen nituenak, beste batzuk gogoratzen ditunak eta, bueno, nahiko. norbere buruari jarritako ispilu bereziak eta esen bai batzuk ez. Uh -huh. Irokurraldian aurpegi ezagunak ikusi izan ditugu, Bakartxo-Arrizabalaga, Izultzailea, sustraikolina bersolaria Manesfuz edota, kotxe esen arroa besteak beste.